Filozofie, která vysvětluje cestu bodysatvy, což je meduální pochopení. Cesta bodysatva je cesta neduálního probuzení. Probuzení společně se všemi bytostmi. Je právě reakce na vizi světa, kterou vidíme v Sarvástyvédové filozofii a v filozofii Sautrantika, které která opravuje jisté pojmy, které používá Sarvá Stivána na základě sutem, studie suter. Proto se jmenuje sautrantika. Sautrantika znamená ti, který věří v učení suter, který je pro ně kompletní, zatímco Abhidharmika, jsou Stilána, jsou ti, kteří považují autoritu abydarmy vyšší než autoritu suté. Jelikož, jak už jsem vysvětlil, sutry pouze vedou k nejvyšší realitě, zatímco Abhidharma sama vysvětluje tuto nejvyšší realitu. A jak jsem se snažil vysvětlit, v pojetí Sarbá ta tato nejvyšší realita je realita pluralistická. To znamená, že ty jevy, které skutečně existují, jsou jako tatva, Pojetí sámky a filozofie. To vysvětluje, že ať máme jakoukoliv zkušenost ve světě, budeme mít i tuto zkušenost v rámci tatva, v rámci skutečných objektů poznání, které ať podmínky a okolnosti se mění, zůstanou vždy stejné. To je filozofie sámky. Proto často byli abidarmikas obvinováni a bránili se, že vlastně jejich pojetí reality je stejné jako sámky. A Opravdu tež používají některé objekty skutečného poznání ve stejném, stejně jako sámky. Některé koncepty používají stejné jako sámky. Teď otázka je, ti, kteří dosáhnou probuzení, ať už je to arahat nebo bodhisattva, jak vidí realitu a jak vidí vztah mezi světskou skutečností a skutečností, která jim umožnila Transcendenci světa. My praktikujeme jogu, aby jsme transcendovali svět, aby jsme se dostali nad svazy světa, které nám, které nám způsobují utrpení ve světě. To znamená, že ten kdo je vysvobozen, žije, přestože žije ve světě, je prost, je prost okou, je, je prost toho, co mu přizpůsobuje utrpení ve světě. Proč? Protože poznal svět tak, jak je. Teď. Svět tak, jak je, a ta nejvyšší realita, která pro buddhisty je nirvána, a v nirváně všichni souhlasí, v nirváně samotné, Buddha vysvětluje, není ani oheň, ani země, ani voda, všechno toto tam není. Ovšem, pokud my žijeme, to, co my vnímáme, je voda, oheň, elementy a tak dále. Jak to všechno sloučit dohromady? Jestliže já nebo Arahat nebo Buddha chce jít ke dveří, musí mít koncept dveří, jinak by se ke dveří nedostal. Hm? Oni používají stejný Stejné koncepty, ale nejsou tyto koncepty se pro ně nestávají okovy. Tedy, sarvasti váda, tady znamená co? Sarvasti vada? Sarva je všechno, asty je existuje, je všechno je. To znamená, že ty opravdové složky naší skutečnosti všechny jsou, existují, existují v absolutním smyslu a existují v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti. To je učení sarvástiváda. Ačkoliv okolnosti se stále mění, ty složky stále existují. Jelikož jako buddhisti vše je pro nás závislé vznikání, bez závislého vznikání nic není, to, co se objevuje v závislém vznikání, to jsou stále stejné složky, které dá se říci stejně tak jako tatva ačkoliv vysvětlení je jiné, podobný princip, tak jako tattvas ve filozofii samkya existují stále, tak i tyto objektivní složky naší zkušenosti stále existují. Ty okolnosti se, se mění, to je náš svět, ale ty složky naší Skutečné zkušenosti ve světě se nemění. A právě proto jsou ta nejvyšší realita. Teď, jaký je vztah mezi touto nejvyšší realitou a nirvánou, která přesahuje rámec ohně, větru, země a tak dále, i počitku a nepočitku? Která přesahuje veškeré kontrasty, které ve světě potkáváme? Jaký je vztah mezi touto realitou a Nirvánem? Právě Sarvásti vláda vysvětluje, že tento, jak země, tak počítek a tak dále, a tak i nirvána jsou, jsou dravia jsou vastu, jsou skutečné objekty naší zkušenosti. Soutrántika toto popírá a, a redukuje tento list skutečných objektů naší skutečnosti tím, že ukazuje, že mnohé z těchto složek se nedají odůvodnit na základě písma a na základě naší přímé zkušenosti. E, proto, jak budeme mluvit později, jestli se k tomu dostaneme, pro ně i vlastně Mirována e, není v tomto smyslu objektem naší zkušenosti. Je to to, co vychází, co prostě. Tuto zkušenost popírá. A to, co něco popírá, to nemůže existovat jak, to nemůže existovat jako, jako opravdu existující veličina. Kromě toho v naší zkušenosti tyto složky, které přichází do našeho poznání, které jsou opravdové složky které můžeme dokázat na základě písma, na základě přímé zkušenosti, i si je odvodit. Tyto složky my poznáváme jenom v přítomnosti. To, co už ty agregáty, které byly v minulosti, ty agregáty, které přijdou, si sice můžeme odvodit, ale nejsou objektem naší přímé zkušenosti. Právě proto vlastně sautrantika není nic jiného než kritika kategorií, jakožto věčných kategorií, které nacházíme v učení sarvástiváda. Proto sarvástiváda se jmenuje sarvástiváda, protože po sarvástivádu to, co existuje, existuje ve třech časech. V minulosti, v přítomnosti a bude existovat v budoucnosti. A existuje to na nezávisle, dá se skoro říci, na příčinách, které vystání těchto veličin, opravdových veličin naší zkušenosti, existuje to prakticky nezávisle na nich. Čili se dostáváme k filozofii, která má tolik blízkého. Právě s filozofií Sánka, kde prákrytý existuje a stále. A části prákrytý tež. Teď Lukáš měl nějakou otázku, a já jsem mu řekl, aby se zeptal za přítomnosti druhých protože, aby povzbudil druhé, se tež ptáť. Hmm? Či byste mohl vysvetliť vzťah medzi tím, čo sa označuje jako škola Vajbhašika a Sarva Stiváda? V tom zmyšle, že vlastně čo jsou študenti jednoty v dualité, tak vlastně jsme narušili, alebo teda vedia ten kontext vlastně, alebo názvy týchtoch jednotlivých škůl buddhistické filozofie, Aha. jako Vajbhašika, Jehovaša Ramadiamita, čiže když to se rvasti to je pojem, který můžeme poznávat, nie jsou s ním oboznámení, takže to jste mohl mohli objasniť. To se dá jedině objasniť na základě historického vývoje. Pred sepsáním Mahávi Maháša Šástra, to je za doby, kdy velký vládce Kaniška Sjednotil to jsou hunové. Hmm? Sjednotil Severní Indii. Od Afganistánu do dnešního biháru. By to velice mocný král. Dostal se až dolů tak daleko, jako maharášta myslím. A Sakyové se stali dominantní dynastie v celé Indii. A Kanishka se převrátil na buddhismus. Jeho učitel byl právě podle tradice Pášva, který byl též učitelem. Slavného Ashwagoshi, který patří k největším literátům indické literatury. Teď Sarvá se stala velká právě v této době. Proč? Protože na rozdíl od jiných škol buddhismu Sarvastivada začíná systematicky používat sanskrit jakožto jazyk, písma, které učí. Buddha sám ve své době doslova zakázal svým žákům učit v jazyku Ved, v čandas, v verších vét, ale eh, doporučili jim a vedli je k tomu, aby učili v místních dialektech. Do formace sarvásti eh, toto bylo pravidlo. Každá škola si učila, podle toho, kde byla, na jakém místě, podle dialektu, který se tam mluvil. Sahlástiváda, dá se víc, přeložila celé písmo, to, co bylo známé jako tripitaka, do sanskritu a držela se sanskritu. A sánskryt se v té době stával jazykem nejen Indie, ale stal se jazykem všech území na světě, kam indická kultura pronikla. To znamená i Afganistán, Perzie, čínský Turkestán, Burma, Tajsko, Kambodža, Malézie, Indonézie. A tyto území přijímali indickou kulturu, indickou filozofii, indické vědy právě po střednickém sanskritu. Tím pádem Sarvá s celkem z jedno z jedné z mnohých sekt, které v Indii existovaly po smrti velkého císáře Ašoka, který propagoval buddhismus nejen v Indii, ale i za hranicemi Indie. Sarvastiváda se začala držet sanskritu a tím pádem v těch místech, kde byly dialekty, vlastně se se stala v severní Indii a ve střední Asii, v Malézii, v Burmě. Jako hlavním směrem, který propagoval buddhismus, protože též v stejné době. Byla i indická věda, indická jiná filozofie, propagovaná sanskritem bylo pro sanskrt se stal, dá se říci, hlavním nositelem indického vzdělání a indické pochopení života. Takže Sarvástiváda se stala mezi ostatními sekty dominantní sekta z velké části právě proto, že začala místo dialektu používat sanskrit. A sanskrit v Indii, a v zemích, kam indická kultura pronikla, byla jako latina u nás ve středověku, kdo se nenaučil latinu, neměl prakticky přístup ke vzdělanosti. A tím pádem ostatní jazyky, jako pály, byly jenom vázané na jisté malá území, jako je Jižní Indie a Šrilanka, ale celkově všude pronikal sanskrt a vzdělanost psaná sanskritem. proto Sarvastiváda získala predominantní vliv všude, kde se indická kultura šířila a s ní i buddhismus. To neznamená, že všichni králové v Tajsku nebo v Burmě nebo v Kambodži byli budisti, i když byli hinduisti, když přijímoli indickou kulturu, přijímoli buddhismus. Jak už jsme mluvili s Lukášem, v Indii je součástí zákona, že ten král, který je králem, musí To je jeho povinnost podporovat všechny askéty a všechny brahmány. V Indii máme dva druhy kultury, jiná kultura historicky neexistuje, kultura brahmánu a kultura šrámanu. Šrámana je ten, kdo se snaží se snaží dosáhnout vysvobození. A brahmán je ten, který, který předává. Kulturu, hlavně védy a jejich jazyk. Podporovat tyto dvě skupiny lidí je podle indického práva a zákona je povinnost krále. Jestli je nekoná, lid ho může svrhnout. Tak je jedno, jestli král je budista, či hinduista či jainista, musí podporovat. Ostatní askéty, který se této doktriny nedrží. Proto, když budete v Indii, přijďte se podívat do Ajanta, Alora a jiných míst, uvidíte, že jeskyně jainistů, hinduistů a buddhistů byly vedle sebe, oni praktikovali vedle sebe, byli spojení. Stejně tak Sarvas, když vznikl, když. Mahajanové pojetí buddhismu se formulovalo. Učenci Sarvastiváda, učenci Mahajanového buddhismu, jak čínští cestovatelé, kteří navštívili Indii, poznali, žili vedle sebe. Oproti naší kultury, tak jak ji známe, indická kultura, ačkoliv byla společensky netolerantní, co se týče duchovna, byla tolerantní. A jestliže měl někdo nějaké názory, museli obhájit v diskuzích, Jestliže že je v diskuzích, jeho názory byly přijaty, to neznamená, že ostatní názory byly potlačeni, ostatní názory pokračovaly, ale nedostali takové královské podpory, jako ten názor, který byl přijat králem. Teď v době Budhy právě, jestli čtete budistickou literaturu, ty, tyto dvě kultury, kultura brahmánů a kultura asketu, šramana. byly nevždy žili v souladu vedle sebe. I Budhovi samotnému, když navštívil některé vesnice osedlosti Brahmánů, stal se terčem jejich posměchu. Ale Budha na rozdíl od jiných asketů si z toho absolutně nic nedělal a konvertoval je svou láskou a soucitem ke Bud Budhovo těho učení. To je velikost buddhismu. Teď Sarovasty tedy je ta škola v krátkosti, která tvrdí, že ty objektivní elementy naší zkušenosti existují v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti. Nezávisle na tom, jaké jsou důvody a příčiny. Jestliže je dotyk, bude počítek. Jestliže je počítek, bude příjemný, nepříjemný nebo neutrální počítek. To existuje v minulosti, v přítomnosti, v budoucnosti. Tak to vždycky bylo, tak to vždycky bude. A toto je svět Sarvástyváda. Sarvástyváda stejně jako Tereváda zakládá Svoji filozofii na sedmi knížkách Tereváda, na sedmi knížkách Abidarmy. Stejně tak jako v Terevádové tradici, některé z nich, ta tradice je navázaná na Shariputra. Šariputra je ten, který vlastně dále předal učení Abhidharmy. Proto Shariputra v teravádové tradici všechny knihy abidarmy jsou vlastně, eh, dá se říci, eh, nepřímo sepsány, ale diktovány Budhou nebo učeny Budhou Sariputovi, který je předává Anandovi a tak dále. V Sarvástyvádové tradici a Rahati samotní jsou autory těchto knih, ale pod ve smyslu učení Budhova, kterému naslouchali. Když ne sami, když žili později, tak pak prostřednictvím ústní tradice, která byla sepsána, jak už jsem říkal, až 500 let po parinování Budhy. Právě proto eh, Dharma Skandaka, Sanghity Parhyaya, dvě z těch sedmi knih jsou jej, jejich autor podle tradice, je Sariputra eh, Jeden jedna knížka, se přisuzuje Mogalánovi, velkému Maudgalianovi, další eh, Mahákačájána, to jsou všechno arahati, které jsou, eh, jsou žáci buddhy. Ovšem ty, ta systematizace Sarvástivády přichází Daleko později přichází s dílem, které se jmenuje Vigiána Prastána. A jeho autor je též Arahat, který se jmenuje Putra, který žil někdy po době Ašelky. Tato kniha je v sarvástyládové tradici nejdůležitější. Všechny ostatní knihy, jako Vigiána Kája, Deva Sharma a ty knihy, o kterých jsem se zmínil, a jako, e, všech, všechny ostatní knihy Abidarmy jsou tedy, dá se říci, e, jistá vysvětlení tohoto základního pojetí, které je systematizováno v Giána Prastána. Giána Prastana, Ghyana Prastana Ghyana znamená, Poznání prastána znamená vlastně e, prastána se dá těžko přeložit, jak bys přeložil e, prastána. Prastána je e, vlastně vydání se na cestu poznání, hm? Nastoupení na cestu poznání nastoupení, doslova nastoupení, poznání. Teď, v době Kanišky učitelé Sarvástiváda měli velký koncil, první Koncil byl, jak už jsem řekl, po bezprostředně po parinování Budy. Druhý byl stolet po budově, který se týkal vynají, Třetí byl za doby Ašoky, kdy ty neortodoxní koncepty byly vyvráceny. A čtvrtý byl za doby Kanišky, kdy obzáště učitelé z školy Sarvastiváda, Sepsali dohromady komentář na Giana Prastana, který se menuje šástra Shastra. Mahavibhasha Shastra je dílo ve 400 svitcích čínských ochárte, ohromné dílo, ve které se studují různé názory právě na Realitu světa a podstatu poznání, které my, bytosti ve světě, máme. Největší učitele Mahavibhāṣa Šástra je Dharmatrata, Vasumitra, Ghošaka a Budhadeva, čtyři učitele a eh, velká část díla jsou právě jejich názory. Teď eh, po sepsání Mahavibhāṣa Šástra se sarvastivād učitelé, učitelé protože Sepsali tuto šástru, se jim začíná říkat ne Sarvástiváda, ale vajbášika. Vajbášika, to je od Vybáša. Vajbášíka znamená ten, kdo přináleží učení, které je vysvětleno v Mahá Vybáša šásta. Čili se jedná o stejný pojem. vajbášika není nikdo jiný než Sarvástiváda, ale. Po sepsání Mahá Vybáša Šástra za doby Kanišky, dejme tomu v prvním století našeho letopočtu. Po sepsání Mahá Vybáša Šástra pak máme ještě několik důležitých knih, které schrnují učení sarvá Nejdůležitější z nich. která ve, v zemích severního buddhismu je Abhidharma od Vasubandhu. Všichni v zemích, kam se sanskritský buddhismus a sanskritský buddhismus je buddhismus sarvastiváda, dostat je tento traktát studován ať už v Číně či v Tibetu či v Mongolsku či v Japonsku je to základ našeho poznání buddhismu. Jenomže háček je v tom, že Vasubandu ačkoliv prezentuje učení různých směrů v Sarvástivádě, v Sarvástivádě samotné byly různé směry Sarvastiváda Sídlo, hlavní sídlo Sarvastiovy byl Kašmír. Z Kašmíru pak pronikal buddhismus do, do střední Asie, do Číny. Číňští mniši po stovkách chodili se učit meditaci a buddhismus do Kašmíru. A existuje eh, západní. Vajbášika, západní pojetí Sarvástiváda, což je Gandhára škola, a existuje východní, což je Kašmíra škola, Kašmírská škola. Vasubandu, Kašmírská škola v době Vasubandu byla nedostupná. Proto Vasubandu se převlékl na Mnicha Sarvástivády, jenom pro ty, který patřili. K této sektě mohli studovat. Vasubandu, ačkoliv k této sektě nepatřil, se dělal, jako by k ní patřil. Naučil se vše, co se mohl naučit, a sepsal to ve verších jako Abidharma Kouša. Pak byl jeho názory. Se snažili vyvrátit, proto sám napsal komentář k těmto veršům. A tento komentář a tyto verše jsou dodnež vlastně hlavním zdrojem našeho poznání buddhistického učení. Po Abhidharma Koša, to neznamená, že Abhidharma Koša byla poslední, po Abhidharma Koša, Byly sepsány i jiné traktáty, které schrnují učení Sarvastivada, tak, jak je známe v Báša Šástra, jako Abhidharma Hridaja, srdce Abhidharmy nebo esence Abhidharmy, Abhidharma Avatára, vstup do Abhidharmy, Abhidharma Samyukta, rozličná Abhidharma. Všechny tyto spisy byly populární, ale ze všech nejpopulárnější zůstala Abidharma Koša, která dodnes je naším hlavním zdrojem informací o tom, co vlastně sarvásty učí. Jenomže problém je, že, jak už jsem řekl, Vasubandu, ačkoliv vykládá učení sarvásty Striktně řečeno, sám Sarvasti Vády nebyl. Jeho hlavní komentátor Jašo Mitra tvrdí, že Vasubandu nebyl nikdo jiný než my, Sautrantika. Hm? Čili on z velké části vlastně vysvětluje učení Sarvasti Váda na základě kritiky Sautrantika a spíše se naklání k tomu, aby přijal tuto kritiku, než aby e, jako e, se snažil prostě předat učení sarvasti Vády. Právě proto se objevili i v jeho době učitele, z nich nejdůležitější je Sanga Badra, který Ho vyzvali k diskuzi a ve svých písmech, jako, které máme pouze v čínštině jako mě anusara šástra se snaží vyvrátit právě a ukázat, že vasubandu tyto jeho pojetí učení sarvástiváda je chybné a nepřístupné. A eh, on eh, Vyzval Vasubandhu k diskuzi, vasubandhu se eh, omluvil na základě jeho stáky a věku, hm? ale eh, učitel vasubandhu samotného byl poražen hm? učitelem Sámkya a vasubandhu si dal bobříka, <laughs> si dal závazek, že on jasně vyloží učení buddhismu tak, aby. Eh, Učitele buddhismu v budoucnosti, ne jako jeho učitel, byli poraženi těmi, kteří hlásají jinou, jiné učení než buddhismus. Ovšem on sám byl znovu vyzván k diskuzi, které naštěstí nebo na neštěstí nedošlo, nebo se omluvil díky svému věku a v té době. Se zdá, už byl konvertován svým bratrem Asangou na nedualistické pochopení buddhismu, které občas, jak znalci můžou poznat, už prosakuje jeho kritikou sarvástivádu. No to je tedy historický pozadí Sarvastivada. není nic jiného než Vajbášika po tom, co Mahá Vybáháša Sástra byla sepsána. To neznamená, že se změnili, jenom jméno se změnilo. <laughs> a jméno se změnilo, to neznamená, že v jejich základních konceptech se něco změnilo. Rozlišujeme takzvanou originální, původní sarvástiváda a sarvástiváda po. Abhidharma Koša po kritice Sanga Badra, který představuje nové pojetí Sarvá To znamená e, pojetí, které je e, vlastně reakce na kritiku Vasubandhu e, a na kritiku Sautranti. Objasnil jsem otázku? Často Je to jasnější teď, ale... Ještě je nějaká otázka? Já bych měl otázku, to vás zachválila. Já bych se jenom zeptal, že je vlastně meditácia? Co je meditácia? Jak nám může meditácia pomoct na cestě k oslovení závislosti a o Právě... Tady se jedná o velké nepochopení, protože my se nacházíme ve světě termínu a konceptů, které jsou odlišné od konceptu indické filozofie nebo čínské filozofie. A to, co my považujeme jako meditaci, to neznamená, že v, Indi, v Indii mají jinou představu meditace. To je důležité pochopit. Teď v buddhismu a nejen v buddhismu i v jiných směrech indické filozofie obzvláště v těch směrech, které obzvláště zdůrazňují, že je vlastně Náplní vysvobození je samády. Bez samády se nemůžeme vysvobodit. A obzvláště tento princip obhajují ty školy, které jsou spojené s jogou a vysvětlují jogu. Ne všechny školy indické filozofie dávají důraz na pochopení jogy a pochopení samády, ačkoliv to, že jedině bezprostředním poznáním objektu probuzení, ať už je to átman, nebo neátman, ať už je to bůh, nebo nirvana, se dostaneme do stavu osvobozy. Teď v v buddhismu Buda, Buda vysvětluje stav samsáry na základě nevědomosti. My se nacházíme ve stavu samsáry, ve stavu utrpení, jelikož máme nevědomost. A ve stavu utrpení. A ve veškeré naší zkušenosti nic nevystává samo o sobě, vše vystává v relaci k druhému. To znamená, i nevědomí není vlastně začátek. Jestliže čtete rozpravy Budhy, Moudrý Sariputra v deváté rozpravě Mađí která byla přeložená do češtiny, tež, se optají, co je příčinou nevědomosti a Shari Putra vysvětluje příčinou nevědomosti, jsou takzvané asava, to jsou je příliv nečistot do našeho vědomí a ten to způsobuje, že máme chtíč, máme lpění na existenci a máme zase nevědomost. Takže vše, co poznáváme, je pouze závislé Vznikání. I nevědomost je závislé vznikání. Teď závislé vznikání přichází první v 12 členech závislého vznikání, které vysvětluje naši existenci ve světě. A je tomu tak, protože tento stav utrpení se který je na základě nevědomosti, se dá jedině odstranit opakem nevědomosti, což je co? Moudrost, neboli vědomost. A teď moudrost v buddhismu máme tři druhy moudrosti. Moudrost, ke které se dostaneme slyšením, dnes člen, čtením, jelikož čteme literaturu, posloucháme výklady, jako je můj. A posloucháme je, teď o tom nebudu mluvit, ale o tom je celá literatura, Poslouch, jsou jisté podmínky na posloucháme jim s koncentrací. Nemáme kritický postoj k tomu, který je vykládá, ale posloucháme je objektivně, posloucháme je s úctou a tak dále. To jsou předpoklady toho, že dojdeme k moudrosti, která je založená na našem slyšení nebo střebávání konceptů, což je v té době to samé. V té době duchovní tradice byla ústní tradice. Další druh moudrosti je Činta maja Pragya. Činta maja Pragya znamená právě moudrost založená na kontemplaci, nebo v našem pojetí meditaci. Dharma Kouša vysvětluje, že objektem moudrosti z poslouchání jsou slova. Objektem moudrosti z kontemplace nebo meditace jsou na jedné straně slova, koncepty a na druhé straně jejich význam. To, že nasloucháme s odaností, to neznamená, že jsme pochopili význam toho, co nasloucháme. Aby jsme získali Mout z kontemplace a meditace, musíme jít do ústraní. Musíme zvědomí odstranit všechny jiné objekty a úsilovně kontemplovat, meditovat na, na, na koncept a význam konceptu, který jsme pochopili na slouchání. Jestli tak děláme, můžeme dojít k třetímu druhu moudrosti, kterému se říká Bhavana Maja. Bhavana doslova znamená kultivace, od, jak Lukáš a studenti sanskritu by měli vědět od, od kořene bhu, což je stávat se, hm? bhu, bhavati, bhavana, stávat se co? Stávat se samadhi? Tedy tento třetí druh moudrosti už není závislý na slovech, ale v samády poznává význam toho, co musel pochytit slovy. Tedy už objektem nejsou žádná slova, slova nepotřebuje. Objektem je pouze a jen význam, do kterého se vnoří, a s kterým se sjednotí. Jedině tak může dosáhnout oslobození. Hm? Čili když my mluvíme o, o meditaci, takový Sokrates též meditoval pro nás, jenže meditoval na čem? Meditoval na významu slov, aby jsme je správně používali. Jenomže věda vnoření se do významu nebyla jasně vysvětlena. Ta je vysvětlena v indické filozofii. Bávana znamená stávání se, stávání se právě samady. A v této vědě už netřeba slov. Čili samadhi je stav hluboké koncentrace, která dovolí, aby jsme se spojili s významem toho, o čem jsme kontemplovali, o čem jsme meditovali. Když jsme dosáhli probuzení a odstranění utrpení, musíme použít tyto tři druhy moudrosti. Bez toho se neubejdeme. Proto v Sarvásty váda tradici, která se snaží vše položit z hlediska totality, z hlediska systému, Vlastně, když meditujeme, první e, myslíme na, co je tělo, co je počítek, co je vědomí, co jsou objekty vědomí, slediska e, moudrosti ze slyšení, pak, když jsme je, tyto koncepty pochopili, pak o nich kontemplujeme, Medituje a nakonec se dostaneme do samády. A jen ve stavu samády můžeme vyčistit vědomí. Moudrost ve stavu slyšení a kontemplace nestačí na to, aby vyčistila vědomí z přílivu nečistot. Jen moudrost, která se vyjevuje v samády, které překročí sféru slov, je toho schopná. Teď všechny školy buddhismu jsou zajedno. O těchto tří druzých moudrosti, nebo třech sférách moudrosti, ovšem zase vysvětlení je trochu jiné. A proto, když... My mluvíme o meditaci nebo kontemplaci. Neznamená to, že myslíme stejně jako v indické filozofii. Že myslíme na, na to, aby jsme se dostali do sféry vědomí dominované samády a aby jsme se spojili s objektem naší kontemplace. To je třeba pochopit. Pak eh, indická, indické pochopení cesty k vysvobození se stává jasné.